6 de Aur Cavaleerul din Almedo de Lope de Vega În distribuție, Adrian Pintea, George Constantin, Stella Popescu, George Pozoric, Dana Dogaru, Dan Pondurache, Mirela Gorea, Florian Pitiș, Mihai Malaimare. Mare. Regia artistică Dan Cuikan De sufletul s-a născut din privirea a doi ochi frumoși, lumina lor ne-a inspirat în credere și în atește. Din întâlnirea acestor privire se va naște o iubire desăvârșită, pentru că numai din întâlnirea a două patimi la fel de fierbinți împlorește dragostea ideală. Dragostea care nu mugurește decât într-o singură inimă rămâne starpă ia, și să domnul Alonso vă să Nu, Bună ziua. Bună ziua. te care vorbit? pune. Fabia pentru că-i pare desăvârșită a tot ce fira poate lui mai în muritor. Îngăduiem să-ți sărut mâna. Nu mai încerca ține să ne ascuns focul dragostei tale prin laude și cuvinte neștișugite. Am și ghicit ce te doare după risipa asta de linguși. Nu ți se poate ascunde nimic. Sunt sclavul tău, citește în mine ca într o carte. Dar ce te-a străpuns cu privirea? O prea frumoasă fată de aici din Medina. A, și ce vrei mă rog de la mine? Două lucruri la fel de greu de îndeplinit, Favia. Fabia. Singurile în stare să mă scape de chinul pe care îl portă mine. Să faci ca ea să vă iubească sau ca dragostea mea să se stingă. Te-am văzut ieri prin târg. Urmări ai pierdut pașii unei fete ce-și ascundea sub haine de păstorite, minunatru în trup. Straile acelea simple nu-ntune că au cu nimic strălucirea frumuseței neasemuite. Dona Ines era, floarea frumuseților din Medina. Ai ghicit, ai ghicit. Ea este floacăra care mă mistă ai gusturi alese, tinere. Gândurile mele sunt cele mai curate. Ce vorbești? Aplea urechea la suferința mea. Când dona Ines a apărut aseară în mijlocul mulțimii din Medina, chipul ei minunat a luminat. Costa Ca Privirile calde erau dătătoare de viață și oricine se scaldă o singură dată în lumina lor e gata să-și dea viață pentru ele. Nu împodobeau decât mărgăritarul dinților și mărgeanul obrajelor ei. Mireasma ființei ei era mai gingașă decât cea a florilor de migdale. Cupidon zeul amorului făcea parte nevăzută din suita ei și pe ascuns de cei ce admirau. Unii îi dăreau brățări și cerci, alții și raguri de mărgăritare. Inima mea nu-i vorbea decât prin glasul ochilor mei și mi-a și dat sufletul pentru un fir din părul ei. Viața mea întreagă pentru un sărut. Mă privea tăcută, dar ochii ei păreau că mă înțeleg, că îmi dragostea. Legănat de asemenea vis, am cerut iubirii mele să-i scrie rândurile astea. Dacă ai destul îndrăznală să-mi cerci dacă norocul te ajută, dui i scrisoarea asta. Hmm? Îți voi dărui un lanț de aur pentru care te vor invidia toate femeile. asta e tot? Da. De ce spui? Că te bagi în mari primești. Nu-mi mm, ja. dați sfatul, Fabia. Numai dacă asemenea un medic iscusit, nu vrei și tu să-mi înrăutățești mai tare suferința. În loc să mă lindeci. Deam să folosesc toată priceperea mea ca spisarea să ajungă acolo unde dorești. Și asta fără nicio răsplată. Fabia! Dă-mi și tot asta pentru că tela să nu mai spune că Fabia are curaj numai atunci când vrea să fie respectată. Cum a, te voi putea răsplăti vreodată Fabia pentru viața pe care cu mine la tare bune mi-a dat Cum ai spus bune? De vreme ce vor cu o faptă bună? Eu am să fac tot ce cu putință ca să te slujesc. și nu pentru lanțul de care mi-ai vorbiți. Acum vă las! Cu bine, Fabia! Și atențiile lui mm -hmm. Mă face să-l disprețuiesc În timp ce, din prima clipă Când l-am văzut ieri pe acel tânăr Inima mi-a șorbit iubește -l. Ah, iubește -l. Atunci cine face să se nască Într-o parte iubire Iar în cealaltă dispreț Cine, dacă nu Cupidon cu pizone, pizone, pizone și arunca segeturile la întâmplare și bine sau nu în inimile îndrăgostiților. Ce ciudat, la oh, Acest Rodrig pe care tu nu-l poți suferi este cel mai bun prieten al lui Fernand, cavalerul care mă curtează pe mine. Aș putea, deci, să fiu de partea lui Rodrig, susținându-l în dorința sa de, de cu cerință. Oh, dar nu pot. Nu-i fost tânărul care ți-a rupit inima. Nu are ceva cu totul și cu totul deosebit. Ochii lui m-au orbit. Și mi s-a părut că citesc în privirile lui tulburarea care mi-a produs-o. Unde o fie acum? Dacă te iubește, trebuie să fie pe toate. Și Nora, a venit o femeie. Spune că o Fabia da. și dorește să vă vorbească. Fabia? Asta. Ce va fi femeia asta? Înveletnicia ei se vândă diverse mărântișuri pentru frumusețe. Roșu pentru buze, farduri pentru obraj. Crezi că e bine să o primim la Spune-i tu intra, Ana, spune-i. Da, copuna. Fabia, te da? vărea să îți pronuncește să intri? Îndacă, îndacă, vine îndacă. Bune să vă fie inima frumoasă. Cu ce trebuie e? pe la noi? De câte ori vă văd, dona Ines, mândră și strălucitoare prin târg? Vă bine cuvântă. Ne mm. aduc aminte de mama voastră, adevărat într-o chipare a bunătății, Fala Medinei. Cât de darnic era, cât de miloasă. Cui nu i-a venit ea în ajutor? Pe cine n-a ajutat? Câți au obsidiu și-au pierdut unicul lor sprijin prin moartea ei. Ah. O amintire ei nu se va stinge niciodată, dragii. Taci, mai e să taci. Domn Pedro, tatăl vostru. E acasă. A plecat la țară. E, atunci se întoarce târziu. Dar nu știu, nu știu. Dacă aș îndrăjni eu să spun tot ce am în minte. Îndrăznește. Voi sunteți tinere frumoase. Nu vă gândiți la măritiș? Pentru asta mai e fără. Rău face un părinte care nu se ocupă de măritișul fetelor lui. Timpul nu așteaptă. Ia, piliți Vedeți, vedeți cum am ajuns. Ei, n-o să credeți, a fost o vreme când frumusețea, eleganța mea, trăgeau privirile multor bărbați. Cine nu se minuna de lucirea, mea? Tinerii erau au ar un simplu zâmbet. Toți mari din nou. Uite că primăvara viețilele s-a dus și acum tatăl mă ocolește, fiindcă timpul mi-a luat și frumusețea cu el. Dar ea, spune, ce ai în coșuletul ăsta? Ai mărunți că uite, mărunți și ce se fac, mă ocup cu nego? Ei, ce vinți, ce mai cu cutai, ce vinzi, spune-mi și nouă. Uite, te îndată, iau. Asta ce Pudră, camport, roșu de buze. Și aici în cutie. Uite, prapuri pentru dinți, săpund, ruleiuri de migdale, pastile. Și din coasul, pe ea, uite, măi, cu biletul ăsta, ce? Dar e te dai mai băca de seamă. Nu ți-a scăpat? Că nu? De citit nu este boie fetișcană curioasă. De rog, măicuță, te de rog, e? despre ce-i vorba? Da, curioasă mai ești. Am să-ți spun. S-a și pe aici un băiat îndrăgostit până des de urechi, de o frumoasă fată. ne mm -hmm. a făgăduit un lanț de aur, dacă am curajul să-i vorbesc mm -hmm. cu nobilei fete despre însușirile lui deosebite. Ah, cu toate care gânduri foarte cinstite. Mm -hmm. Îndrășnesc. Ai putea să-mi dăi o mână de ajutor, fermecătoare Doraine? spune mm -hmm. E la ce m-am gândit. Scrie dumneata răspunsul la acest bilet și am să-i spun că e din partea lui. Ești foarte șireată, Fabia. Dacă tu crezi că în felul acesta câștigi lanțul de preț, te ajut cu plăcere. Nu, Mă duc în camera mea. O să mă întorc când dați cu <saos> oh, de bate mai ești, Fabia Aprinde-te acum fracără taienică În inima ei de fecioară Noi, no Văd un surat cu inies Trebuie să mai susține Cine imbește, trebuie să susține Dar ce e mai vă aduce tocmai acum aici Dona Leonora acum văd rațile Nici nu știți ce bine mi a faci Sunt la mare strâmtoare, Dona pot, de, pot, eu, Să văd, văd, poate o să-mi sora mea niște bani Signora Desigur că lucrurile pe care ți le poate oferi bătrâna sunt niște mărci. Nu, eu, nu eu, eu aș fi foarte fericit să din partea mea gevaierului de preț. Totuși, dacă ai ales ceva sau dacă-ți place vreun fiac, poruncește-mi și... <sus> domn Fernand, uh, n-am avut ce să aleg. No? Bătrânica ne spală rufe. Oh, ce bătrânica. mai face Dom Pedro? Uh, e plecat la țară și vă să întârzie. Uh, și signora Ines? Uh, S-a dus să aducă un bilet acestei femei. Hmm, se vede că m-a la fereastră și s a spus de mine. să fiu chiar tu de nesufredit. Iată, iată, iată, ah, grăbește-te-i ah, ah, ah, să-i dai lista de rupe. Lista, da, ah, da lista de rufe. Nu spuneam la domnul nu merită plăcăciunea. Adâncă respect, frumoase Rufele o să ți le aduc argați la casă. Dona Ines, da? fericită, va fi apa care va a scăldat pânzeturile ce te-a îmbelit trupul. Așa, zici că șase cămăși, două bonete, da. cinci fuste de dantelă, da, da. da. trei bluze. Da. Bine, bine, signora, le voi înălbicază. Cinsită, maica, vrei să-mi dai mie biletul acela? Fi sigură că am să te răspătesc bine. Ar vrea să păstrezi eu acest bilet scris de mâinele Dona Inies. Că-și face o bună afacere, dar nu mă interesează. Adio, fermecătoare, seniore! Adio! Firesc ca fi foscalism aceea să rămân aici, în casă. De da, da, no, no. adevăr, poate ca bine să te duci după ea, să no, no, da, no, nu da, no, Nu, nu, no, nu, stai, stai, bine, da, tata! Da. Seniorele voastre ar trebui să se retragă sau să se ducă să stea de vorbă cu el? Nu, no, nu no. se poate îndura cu care sunt tratat. Ar trebui să cer un lac iubirii și altul morții, iubirii ca să-și îndulcească răutățile printr-o cât de mică gingășie sau morții ca să-mi ia viața. Dar moartea nu mă aude și dragostea nu mă ascultă. Nu știu cum să țin cumpăra între viața și moartea, Roderic, fiindcă amorul nu mi-i plac. Și cum nu mă poate împiedica să te iubesc, el face din tine, Inies, călăul meu. Ucide-l pe cel ce te iubește. Hai! Hai! Adio, Leonora. Adio. Adio. Adio. Ce bine că au plecat. Da. Ce prostită, bizară o drink. Da. nici tu n-ai fost prea înțelaptă, Ines. Te gândăși a scrisoare? Când au dus vreodată ca să bună, amorul și înțelepciunea. și ce. Iubirea te-a obligat să scrii, pără să știi cui. Bănuiesc o viclenie. Născocită de tânărul o alerga ca să-mi încerce iubirea. Da. Ah eu tot așa m-am gândit. Ia, ascultă ce scrie. Ia. Sărbarea Medinei vrăjită a fost de o mică păstoriță cu pasul sărbent. Nici ziua, nici noaptea nu mai am răst. Vrăjita medina întreagă a fost de pasul lui Ines, cel fără de pret. Aaaa. Dragă Ines, poateul nostru se dar sunt cu tine. Tu ce ai răspuns? Se vină în noaptea asta la gardul grădinii noastre. Aaaa dar prin capoță nu mi-a nebunit. N-am de gând să-i vorbesc. Atunci ce vrei să faci, vino? Vino, am să-ți spun. <laughs> Decât ești de nebună, de-atât ești de îndrăznat. Iubirea mea e la fel. Să fugim de dragoste în Iesu. Să fugim înainte de a se cuibării în minima Nimeni nu poate scăpa de ea oriunde că ea scunde. Dragoste te urmărește pret. Oh, -o. Ce? Păcat că mi-ai fost cu mine, te-i chiva da și-i cu câteva ciorne de pește. E asta! A fost o nebunie oh. să te primit cu biletele biletul acela! Oh, te știam ce mă așteaptă, don Alonso, nu mă duceam, nu mă duceam, vai, vai, mie! Oh, e asta! Mă mă și dege. cine am dorit să te oh. acceptă? Doi rachii din casa domnului Petru. Să nu respecte oh. eu, iată-te-mi ce nebunie să-mi încred oh. în ochii aceia oh. diplen, diamante false. Privirile ei m-au înșelat, Ia lanțul și banii aceștia, mai fuță, iar tu te să pregătească și cai da, da. ne întoarcem astăzi seara la Olmedo. Ia stai, nu te grăbi. Ce să mai stau, ce să mai aștept? Stai, stai, nu te mâhni. Ține-ți cavalere! cavaler. Fabia are în mâna ei leacul suferințelor tale. ia iar... O scrisoare? Aha, o scrisoare. Nu râde de mine, mai Îți spun că e o scrisoare din partea ei care răspuns la versurile dimitale pline de foc. Tu tu auzi? O scrisoarele! Te pripi da. întâi citește-o. să știu dacă ești cel pe care îl bănuiesc și dorin să fie acela, te rog vină noaptea asta la gardul grădinii mele. Vei găsi legată de zăbrele panglica pantofilor mei. Aaaa. Ca semn de recunoștință puneți-o la O fabia, fabia, de niciodată nu-ți voi putea plăti această fericire, e? fabia! A, a, nu mai la Olmedo? A? A? Nu, rămâne în Medina! Noaptea se apropie cu pașii, e întunecând dreptat zarea. Poate că micul cupidon îi va îndrepta pașii lui Ines să mă vadă când iau panglică. Acum mă duc să mă schimb de haine, Haide-te, nu no, haide-te! Hai. Oh, Ce mare lucru-i, dragoste! Facul care îl ating ziua ei, aș vrea să leg și eu sufletul noptea. Dingă <fie> vezi tu, cu cât mă disprețuiește ea mai mult, cu atât inima mea se aprinde mai tare. gheața din privirea ei mă arde. Cine ar crede că o fata atât de frumoasă poate să fie atât de crudă, de nemiloasă cu omul care iubește de adâncul inimii sale? Ce-am pe ochi? Ah, acolo? O panglică prinsă de una din sabrel legate Cine știe ce suflet e legat acolo, ca pedeapsă pentru cuizaranța de și-mai dragos? dragostea. Ah, nu, no, nu, no. nu. Trebuie să fie o dovadă de simpatie pentru mine din partea Leonorei Am vorbit adesea cu ea în locul acest. Da, dat. da, da, da, da, ai, dreptate. Mm. simt, te simt că asta nu e a, Ce Și totuși se pare ca ea să fi legat aici, această panică cu mâinile ei crude. Se poate să fie și așa, deși mă îndoiesc totuși, îmi place să mă leg de gândul acesta. De -mi mie, nu, nu, nu, nu, nu, nu, n-ar fi drept. De unde știu eu că nu Leonora este aceea care a vrut să-mi pună la încercare sentimentele și dacă cum mă vede la mine. Uh -huh. Uite ce m-am gândit să facem. O împărțim în două. Pentru ce? Una o iau eu, cealaltă o iei tu. Ce sunt și Inies și Leonora vor înțelege uh -huh. că am venit împreună. lo. Uh -huh. <gătă> uh -huh. Da? Mai e cineva pe stradă? Iete, uite, sunt doi oameni lângă grilaj, stau la pândă. Și nu văd nicio urmă de panică. Uh -huh. A vrut să râde de tine, stăpâne. Să vedem, nu cine sunt. Eu, Don Alonso. Sunt numit cavalerul din Normandia, de legea Dovedesc eu că trebuia să aleagă altă cale dacă voia să mă petresească. Ei, n -o să te enervezi, lasă Meseri! Cine nu are voie să se apropie la acest grilaj! Fernand, cine nu recunosc! Nici de pommel, nici de păcras, văd ce acolo? Cine ne vorbește cu atâta cutezanță? Un bărbat meseri, care vă va da la cu spada. Cum îndrăznești? S-au speriat peste măsură și acum fug de rup pământă. <Gl tube> Așa ne trebuie. Ah, ah ia uite, au pierdut o mantie pe jos. Iato! o și hai, mm -hmm. hai să plecăm. S-a presunit la la Să bună, m-am Când mă gândesc la el Simt cum îmi arde inima Nici o clipă nu pot să-l uit oh, Ce să mă fac Cupii, doni băiatule Niciodată nu mi-aș fi Că frica va fi mai tare ca tine Mi-au sfăruit că-l căia Azi noapte oh, ah, dacă să-mi iau inima-n dinți iat pe Inies Bună dimineața Dona Inies am venit pentru o chestiune foarte importantă. Da. Aș vrea să vorbesc cu domnul Pedro Așa de dimineață? Păi, sunt probleme urgente ah. Ce caragios e Văd că mă dispățuiește înies, dragostea mea Te pomenești că lui am scrisă din însăia pe am de la gard vă la pălărie Să fie, să fie un tertip al fabiei Domn Pedro! Ah, e, sunt zăcinați să trageți cu într-o chestiune e, care. E, bine, bine, bine, o să vorbim în data de... Ha, ha, ha, asa și, și ei, Rodric. Deci, ascotnicul iubirii o ia întotdeauna. Se vede că e neslad. Nu, no, nu, no, no. susține că e oh, Bună dimineața, domnul oh. <laughs> venit să stăm de vorba. Da, <laughs> e o problemă care nu cere amânare. Ba, ba, Ce se sfătuiești, tinerica? Vă l-ai spus tata? Sunt pierdută la honor. Eu o pusă la cale de Fabia. Uite, și Fernandă are panglica la părăsire. Oh, dacă amândoi poartă panglica pusă de no. la gardul grădinii noastre, da, înseamnă că amândoi sunt îndrăgostiți de tine. Asta în Să te fac și pe tine în da. Ce-o fi pe noi, acum, toți trei? Uite că tata mi-a vorbit ieri de măritic și de pomenești că, dacă te măriți tu, nu, ești mai tăplici. Vreau că au venit împreună ca să se ajute între ei și... Ah. Și acum se pun la am în două căsătoriile. De ce s-au împărțit panglica? Eh, mm. e o chestiune delicată mm. care yeah. cere timp și cuget. Să trecem în casă, să vorbim în liniște. Dorința mea cea mai ferbinte este ca să-i fiu pe plac domnului. Sunt încântat că frumusețea lui Neste a cucerit domnul Rodrig, dar. Fata mea, cred că. Nu, <grijă> Ce speranțe disipite, ce amăgiri! Fisoarea mea în mâinile lui Rodrig. Sora mea geloasă pe mine. De ce ne-ai ieșit în calea cel cavaler? Oh. Păcătua asta de fapt! Mai încerc! Mai încerc, niesc Nines! Habia te aude! Ascultă-te, Cum ah. ai îndrăzit o una, este și de ajos eu, dar dumneata, doamna do ai provocat atât încurcătur. Eu îi tinut că un bilet. Îi dai speranțe că va găsi o panglică legată de gardul grădinii ah. în semna iubirii Și în același timp până la pândă, doi oameni sălbate, dar au fugit înspăimântați de curajul lui Don Alonso, cavalul din Oloneră, îndrăgostitu de ah, Cum să spui? Dona Alonzo, el, el, el, el este adevăratul meu îndrăvățit. Da, fata mea, da. Iartă-mă, Fabia. iartă Acum înțeleg, el intrebe, mm -hmm. da? Cei care au soțit înaintea de Alonzo în fața grădinii, au luat panglica și au împărțit-o între ei. Așa. Și acum de la pălărie. Sunt atât de tulburată, Fabia, încât nu mă poti niști decât gândindu-mă nu la el. Nu dispera, fetica mea. Îți că vei fi mireasa cel mai mândru și mai vital, zbărbat din toată castilea. Acelea pe care toți îl numesc, Cavalerul din Olmedo. Don Alonso te-a văzut și te-a îndrăgit, e robul tău. Tu îl prețuiești, el te adoră, i-ai rănit inima, el ți-a scris, i-ai răspuns. No. Nu văd nimic vinovat în pornirele acestea. Este fiul unor oameni de treabă din Olmedo, părinții lui sunt săraci, bătrâni. El nu va aduce ca zestre mii de ducați de aur. El va cinstea, tinerețea și vitejia lui neasimuită. Vei fi iubită de cel mai mândru fiu al spaniei. Luptele cu taurii, surița și spada lui au făcut să pălească spadele celor mai nobili cavaler. De fi fericit de de bărbat atât de vitească el, dragă Munecuță, nu mai aminti, nu, nu mai îmi spune nimic. bunesc. Mm -hmm. Cum voi putea să ajung să-ți lui Alonzo când tata m-a lui don Rodric Lobilul lui don rodric Acum e cu don Fernand și stau de vorbă cu tata. Până cale cu nunia mea. Și de mine. Acum se dă sentință. Ia, iată-i. Da. Tu și cu don Alonzo vă veți unii puterile dragostei voastre și veți învinge. Da, da, don Alonzo va fi al tău și vei fi fericit alături de omul care este veoria Medinei, viteazul cavaler din Olmenu. Ah. Mor, dragă decât să să văd. Dar mă tem că acest dute vin între Olmedo și Medina va da un milac ta de iubire. Și neca ai să spărnești ura celor doi rivali, Rodric și Fernand, sunt în stare de orice. Dar cum să mă hotărâsc să nu mai văd. Mă topesc de dorul ei. Îți ferește -te de orice lumii. N-au trecut nici trei zile de când ai văzut-o și de când ai vorbit. Ce înseamnă drumul între Olmedo și Medina Telo? Când Leandru traversa marea cea mare ca să vadă pe herul iubita lui. Chiar dacă Oceanu ar despărți medo de Medina, eu l-am străbată pentru draga mea Ines. Leandru nu înfrunta decât valurile mării. Pe tine te pândesc alte primejdii. Sunt convins că don Rodrigu îți cunoaște tot atât de bine patima care te macenă ca și mine. Nu știam cu ea mantia mantie a găsită pe jos în noaptea aceea când ne-am dus la gardul grădinii Donii Ines. Ieri am aflat. Cum? Am trecut îmbrăcat cu ea prin târg. Ce greșeală de neerdată Domnul Rodrig mă oprește pe stradă. Hidalgo! Îmi spune, de unde ai dumneata această mantie? Am impresia că o cunosc. Dacă vă interesează, dacă vă aduce aminte de ceva, i-am spus, vă pot oricând dărui. S-a schimbat la față și mi-a răspuns. Da, un servitor de-al meu a pierdut-o serele trecute. Vă vine foarte bine, o puteți păstra, dar aveți grijă să nu o pierdeți. Și s-a depărtat rușinat, dar amenințător, cu mâna încreștată pe spadă. Știe cine sunt și da. și-a dat pe loc seama ca a pierdut luptându-se în noaptea aceea la gardul frumoase Ines. E bine da. să ne păzim da. din calea lui și a lui Domn Fernand. Sunt oameni cu vază și ei sunt ca ei acasă, deci sunt puternici. Gândurile tale Alonzo sunt gânduri curate, cinstite, de culunie cu fata pe care o iubești. Păi, da. Lutelo, dragoste adevărată nu cunoaște primești. Soarta mi-a scos în cale un rival încăpățânat, îndrăgostit cu disperare și care este stare de orice ca să ajungă la mâna ei. Sunt dezlănțuit. Ce să fac? Ines mă iubește, eu ador. Ce să fac? Trăiesc numai pentru ea. Disprețuiesc tot ce nu e Inies. Sunt sclavul ei. Nu pot să trăiesc fără ea. Plec și mă întorc de la Olmedo, fiindcă Ines este staua care îmi călăuzește pașii. Cu alte cuvinte, te topești după Ines. Asta e. Hm? Te îmi hm? cânta ceva din gitară, să aflu Ines am sosit la era Iniți, abortul, dragă. S-a băluiat și m-a lăsat să iată -vă. Sunt dată de triste nici nu știu dacă trebuie să te mai văd astăzi. Rodrigo a vorbit cu tata, nu știu ce i a fi spus, dar tata a venit să mă anunțe că trebuie să mă căsătoresc cu el. Și atunci eu... Taci! Dacă te-ai să te supui voința părintești. părintește. Nu. Iubita mea, dacă te-ai resemnat, nu. nici nu vreau să ne spui. Nu vreau ca din gura ta să vii sentința mea de moarte. În timp în care am venit spre Medina ca să cad la picioarele frumuseții tale, am presimțit ceva straniu. Întemplarea asta este zborul din mele. Spusele tale pe care ți am ocult pe buze veneau să întrăgească presiunțirea mea. Nu, mm, numai tu vei hotărâi soarta vieții mele. Nici o putere din lume nu mă va împiedica să-ți fiu soție. Ei am coborât în grădină și am vorbit cu florile despre dragostea mea. Florilor, spuneam, ce l aș da să fiu eu în locul vostru? Voi sunteți îndrăgostite de soare și, după ce noaptea se risipește, în fiecare dimineață vă întâlniți cu iubitul vostru. Și atunci, partea mi-a răspuns un crin. Dacă cel pe care îți iubești, dacă soarele tău răsare noaptea, ce-ți mai lipsește? Și de ce plângi, dragă Ines? Trebuie, de deci, ce fi fericită. Da. În clipele când stau cu tine, sunt ca un fluture. Lumina sufletului tău mă atrage, sau nu, nu ca un fluture, ci ca o patere sănic, fiindcă aceeași flacră dulce și îngâietoare îmi dă pe viață și moarte. O, Inies, budele tare de trandafir îmi șoptesc cuvinte amețitoare de fericire, Inies. Și eu tot florilor încredințez durerea, suferințele a Gândul nu poate nici să tacă, nici să trăiască în Accina mi putea să adune cuvinte tot ce-ți spun când sunt departe de tine. Numele tău mă îmbată, draga mea, și o rostesc în fiecare clipă. Mm. Doamna Ines, da. farmecele voastre au prins imaginația stăpânului meu. Mm. Iată câteva versuri făcute de dona Lonzo pentru frumoasa inimii lui. Da. Cum te-am trăit fără să te știu? Cu am vorbit? Pe cine am văzut? Ce am simțit când nu erai tu? Ce am urât? Ce mi-a plăcut? Fără Ines, povara mi port, fie că-i noapte, fie că-i zi, sunt ca și mort printre cei vii. Versurile astea sunt numai uh, minciuni rimate. Ines, vrei să spui că versurile mele sunt numai mincini de dragoste? Hmm. Nu, te înșel, draga mea, ele sunt expresia sentimentelor mele unice. Vine tata, repede, repede, ascundeți-vă. Mă te-ai curcat nu. Credeam că dorm de mult, Am mai întârziat cu gândurile mele. Mă gândeam la cununia mea cu Rodrig. să mea de tată nu-ți putea alege un bărbat mai bun ca Rodrig, nobil cavaler. Da, toată lumea îl laudă, îi găsește numai în sușiri, și dacă aș simți eu cât de mică chemare pentru măritiși, nu mi s-ar părea nimeni în medina mai nimerit ca el. Dar ce înseamnă asta? Chemare pentru măritiși? Nu te-aș fi destăinuit secretul meu dacă n-aș fi fost silită. Nu voiam să te supăr. Dar ce vrei să spui? Poruncește mi de mâine alt veșmânt, mai cucernic prin croială. Nu mai trebuie rogită de gală. Hmm? Da, vreau să trăiesc mai retrasă. În că fica mea? Da, da, da. Voi învățați să vă lodes, să cozi, să citesc cărți în limba latină. Să mă Nu. Nu fi tristată! Îți rămâne, Leonora. Ea îți va dărui nepoții pe care îi vrei. Și te rog, te rog, nu mă împiedica în hotărârea mea. Pune să se caute o femeie vrednică să mă învețe de vreodatului și care să mă în plimbările mele. Și în același timp aș dori să am și un profesor de la tine care să-mi dezvălie tainele acestei limbi. Ives, tu vorbești acum? Da. Fata mea rostește aceste vorbe? Da, da. Inima mi se îndoioșează auzindu-te. Bătrânețele mele așteptau ca primăvara zilelor tale să-i dăruiască nepoți. Dar simță mintele oamenilor sunt de multe ori schimbătoare. Nu te grăbi să iei o hotărâre pripită, fica mea. Veșmintele, mintele nu te pot împiedica să faci tot ceea ce dorești. Păstrează-ți îmbrăcămintea ta de fată nobilă. Să știi că am să-ți o femeie evretnică să te însoțească și un profesor de latină. Da. Acum mă duc, mă duc să mă gândesc la hotărirea ta. Noapte bună, Ines. Noapte bună, tată. Hei! Hei! Ești și bineascundătoare! Ines, cine te-a spre atâtea scorneli tatăl tău? Nu sunt scorneli. Vor fi fapte adevărate. Așa am să pot păstra dragostea pentru tine. Și ăsta e la cu cel mai bun? Nu, slujez de el ca să l împiedic pe Rodrig să-și atingă scopul de a se însura cu mine. Are dreptate, doni da. E da. singurul mijloc care l-ar putea împiedica pe Rodrig să pună în practică la lui domn Pedro. Și astfel, Rodrig nu se poate simți ofensat de refuzul doamnei Exact. Ines, fără să mai adaug că voi avea și eu un mijloc nemaipomenit să intru în casa lui domn Pedro când doresc. Cum? Cu Păi, de vreme ce tot învață la tine, de ce n-aș fi eu, profesorul? Să vezi ce lecții am să-i dau ca să citească scrisorile de drogă. Ceva mai mult. Dom'le, ne că Fabia ar putea foarte bine să intre în casa doamnei, doamnă. Ca femeie ce cunoaște alta broderie și cu sigurile. Suplătul meu, iubirea este esența ce nu lasă pentru gostiți să măsoare zborul clipelor. Mă gândim le zorile ne vor surprinde împreună și cam să fiu văzut ieșind de aici. Sau voi fi postrâns să rămân. Accep dulce, n-ar fi asta. Cum Medina organizează peste câteva zile lupte cu tauri în arena cea mare a orașului, a fost invitat să iau parte la ele. Trebuie să vă pregătesc pentru acest lucru. De altfel sunt câștințat din dorit, că regele Don Juan va asista și el. Cu anătabilul său a rugat să cinstească Medina cu prezența sa. Să-ți doresc mult, mult succes, Alonso. O, dragul meu... O aurora, dușmănoasă rumină, geloasă pe fericirea îndrăgostiților. Nu te mai teme că te apucă zorile, nu-ți mai fie frică. De ce ți-au... Pentru că au o, o, Hai să plecăm în grabă, Hai. Hai. Te las dulce mea dragoste. Aici, e Eu e inimă Atenția, super lui Alonzo, Om simplu, căruia, așa cu mine, n-am putut să-l prețuiască împărții a deosebită. Bine, așa vorbești orice îndrăgostit. Da. N-apucă să vadă un alt bărbat fără să se gândească imediat că femeia gândurilor sale ar putea să-l îndrăžească. Ți-am povestit cum l-am întâlnit într-o bună zi pe slujitorul său? Nu, nu. nu. Eram îmbrăcat cu mandia pe care am pierdut-o în fuga noastră din cu cu alonsă. Fost semnul după care mi-am recunoscut dușmanul, amescodit și am aflat că dragul este împărtășită, iubitul domnul Ines este Alonso, supermit cavalerul din Normedo, tot atât de temut de oare, cât și de tauri. Dacă el i-a mărturisit lui că e sclavul ei, ce pot să mai fac? Și dacă ea iubește, cum să mai sper să mă privească cu ochi înțelegători? de unde ai scos că trebuie neapărat să-l iubească? A cucerit-o! Alonso a cucerit-o! Ce iubește, mm. Pe mine mă respinge cu privirea ei de gheață. Ce hotărâre Vreau să iau. Gelozia, Rodrigu, este mm. o născocire da. pe care o generează invidia, mm. care ne frământă mm. și ne împinge no. să luăm presupuse neînchipuiri mm. de fapte reale. dar Ea ne tulbără nopțile ce ne aruncă în brațele nebunii. Ia cero sau rost drumurile lui de la Olmedo Anevinar. Ce înseamnă scrisoare pe care le și le schimbă la colțul de stradă? Da. Nu pot să mă nu cu ea. Mm. Tu ce sfat să dai? Sărânături. A, nu, nu, nu, nu. Asta nu te sutuiesc, Rodrigo. De ce l-a iubit pe el, dacă nu te i iubit pe Da, răspunsul e simplu. Pentru că el e mai vitat și mai chipești ca mine. Nu, a spune da. no, sp mai degrabă că Ines, este atât de bombilă la vasă încât nu știe no. ce s-a no, Nu, nu-l voi răpune pe cel care mă ținește, să disprețuie disprețuit de ea. Asta desconsiderare nu poate fi pricinuită decât de faptul că iubește-te Simt că-mi pierd dreapta judecată, așa cum mi-am pierdut și Mantia. Ei bine, chiar tu ai împins-o spre Alonzo prin faptul nu? că ai lăsat-o prea liberă. Crăbește cu numia. Tu nu e cel Bănuiele și Gerozia, o travesc La da. luptele tauri, arată din în armură un cavaler vitaz și cu ceritor. Da? Vom ieși în arena, da? reuna. Regele, după ce am afat, va fi de față. Da. Vino pe calul tău murd, eu pe cel roi. Roi, Vei uita să suferința asta care... Da, trăniți trebuie să ne măsărăm puterile cu Aronu slabă de pentru Medina, orașul nostru dacă știga trecerile, cu Almedo, orașul rival. Ați fi pierdut mințile, Rodric cum poți să spui așa ceva? Ma mi nebunit Se Ines. Nu, hotărora am ales drumul. Da, gândește-te fetițo, că n-am mai Nu te zorește nimeni <gândește> să. Sa... Da, dar eu nu vreau să mă măreș, niciodată. Oh, oh Gini, ce prostii! Să trăim unde le onorăm, da. De azi am să port doar și mintele cele mai simple pe care tarele mamele. Stralucirea tinereții mele, văsta nuntă. Copilă. Da, cel puțin am cu rochile de gala ce onorăze rangul, pentru că se erbărește. Ce rost ar mai avea? Dar nici dorința mea nu are preț semnătii tei copilame. Bine, tată de dragul tău mă voi supune. Liniște și bună pace pentru oh. aceste zile Bine, Ivenin, bine, bine, bine. bine, ziua, domn Pedro. Bine bine ziua. Ziua. ia e femeia care va fi însoțitoare. Da, da, e. Maicuța, sunt gata să primesc mai în deletnicire în a broda frumos. Și de-a-ți lumina gândurile să iei de soț pe cel ales de tatăl tău. Da. Un nobil cavaler. Departe de mine acest gând. Cum cutezi, vezi? Deocamdată, nu, nu, deocamdată, nu. Nu de mă îmbrățișează, măicuța. Sub ocrotirea mea vei fi netul burac. Domnul Pedro, a fost un cușor vorbească. Păi, spune să intre, Ana. Intre? Pe cum îl Respectoase salută. De ce e tinere? Am fost în drum spre casa dumneavoastră, aflând că aveți nevoie de un profesor de latină. <fie> Tocmai fica mea dorește să stăpânească această limbă. Aș putea fi eu, Signor Pedro, profesorul de care aveți nevoie. Cred că sunt destul de pregătit. Sunt <fie> destul de încredințat. Atunci, fie să dai lecții de latină fiicei mele Ines. Signora, adâncă plecăciune. Signore? Dar de unde ești din Din Calahar, mărite, signore. Și cum te cheamă? Martin Pelaez. Și unde studia? La Coronia. Măicuța poate să rămână de pe acum aici și va locui la noi. Iar tinerul profesor va veni în fiecare zi să-ți dea lecții de la tine, dragă mea. Bine, hotărântată. Eu acum vă las. Mă întorc imediat. Mă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 E mult ca oricând al zumea voastră. Se pregătește pentru luptele cu tauri ale medinei. No, si, Și si, si nu m-a scris niciodată. Ia să uit! <laughs> Păiți, am aici a scris o zică. signora. Nu rămâi, stai, stai, stai, stai, stai, stai, trebuie stai, stai, mai bine cuvântul! stai, stai, stai, să stai, stai, <gri> Ce da. Sunt A. foarte dornică să stăpunesc această limbă. Foarte frumos! Consiliul da. comunal mă înștiințează, dragă Ines, că trebuie să fiu neapărat prezent la sărbările orașului nostru. Dacă vine regele, sigur, Ei. nu se cade să lipsești. Da, mă duc, dar cu o singură condiție, să fii și tu cu Leonora. Am, mă mai, mai cu ce părere ai? A, da, da, da, poți să te duci. Nu văd nicio piedică, Atunci să ne pregătim pentru a întâmpina sărbările, cum se cuvine. E, eu vă las cu bine. Mulțumesc, cât învățături. <laughs> din casa lui Zon Pedro, am și venit în Normandia să-ți spun că am reușit să devin profesorul frumos o oarecare Ai întârziat, o peste măsură, mi-am ieșit din fine. Vrei va crice. Ai o scrisoare de la ea. Dă-mi Stăpânul meu, de când ai plecat din Medina, viața a devenit un chin pentru mine. Ești atât de crud încât mă gândesc tot timpul la chipul tău luminos, ce mi-a plăcut inima. Ești mai departe de ce te-ai Nu mai citesc. De ce? Un asemenea elixir trebuie să picătură cu picătură vorbește despre inghes. Am apărut în casa lui Domn Pedro Așa. înmărușat și cu o pelerină neagră lungă până la glezne. Se Semăn leit cu un învățat dintre aceia a căror știință se măsoară după bogăția gulerului. Am dat drumul unei cascade de vorbe goale, presărate cu niște cuvinte mai alese, ca să se vadă cât sunt de învățat și când mă uit bine peste cine dau. Peste cine? Ha, peste Fabia. Și a, a fost atât de decleană, de șireată, se prefăcea că știe multe din asta broderie și a pusutului și câte și mai câte. Mi-era să înglas, ea cu cucerit lui domn Pedro încrederea. <laughs> Bătrânul a căzut în cursă ca... Mai stai puțin, mai stai puțin din povestit. Vreau să mai mângâi cu privirea aceste rânduri. <laughs> Întoarce-te cât mai curând, ca să te poți încredința cu proprii tăi ochi, cât sunt de mi Iar te opriți? Vezi bine pot să spun că latina pe care am început să-i predau era scrisoarea ta? Ce mai bunie! Îți rugiți, Îți trimit acest șal să te înfășori în timpul luptelor cu el, să te ferească drăviturile taurilor înfierbântați în goana lor nebună după mantea roșie. Ata ta Inies, ce te așteaptă! Ce fericit sunt! Dă unde de iată -l. Ce frumos e! Și ce bogat Mă rog să-ți Adună-ți toate forțele de la Lozo, curajul tău nebiruit, armuri, săbii, lănci și să pornim la drum. Medina ne așteaptă. Ines va fi a ta împotriva tuturor acelora ce vor să vă despartă." Ai dreptate, Delo. Să plecăm cu inima să spre Medina. Toți taurii vor îngerughea sub spada mea în fata balconului unde va sta Ines." Nu a fost potritnică până acum. N-am avut noroc să adoborăm nici un tower. Ah, ce necar! Ce nu mai rămâne de făcut, Rodrig? Nu mă mai poți no. bismi pe brațul meu ca să luăm mai departe. Nu, sunt prea omosic. Trebuie. Ah. Trebuie. Să mai facem o încercare. să ieșim din nou în arena. Soarta-i zâmbește astăzi Le. numai cavalerului din Olmedo. Lancio-lui greș niciodată. O să dea greș. Ce îmi iubirea, lasă sport, poftă, iubii, iubii care pe mine mă țipătrâiește. Da, furia de Eu E un luptător străucit, dați dar nu trebuie să-i princeze și dimineața. La umilirea setății noastre, mi-a Alonso! rădați Ce mai stă, Rodric? Haide! Cavalerul de la Ovejo are fericire la acest statu! Auz, auz! Cine se schimbe calul? Să citește pe fața lui că-i fericit de să fie ceva. Ah. Băna A fost cea mai frumosă lovitură de spate! Crede-te-l-o! Straștii că cu rega! Vreau i gale, Am întrecut unul de celelalte, a făcut curajul Am doamnit șansă tauri cu tot, ah. Hai! Ah. Hai Rodrigo. Poate că avem mai multe... Du-te numai tu, Fernand, eu ce să mai cauți? Vrei să mă pomenesc cu și ea de vreun taur și te râd prin arenă în foc o de râd? Ai mult timp, Rodri, Rodri! Dona Alonzo! Dona E în tot timpul cu subletul pe buzi. Ori de câte ori trecea în banală, calul de privata e patit. Vă-i lasă fără în arena să-l trână lângă Scumpă, e ies! să te îmfătișez părinților mei ca a lasa inimi mele. Hai să-i izbutești de la hai să-ți faci un luptele care nu meargă. Hai, tu nu mai intri în arena. Hai, de ce? Du-te repede la casa lui domn Pedro și veziște pe Stadia, că vreau să vorbesc neapărat cu ei însine. Chiar în seara asta, înainte de plecarea mea la A acasă la părinții mei. Hai, du-te, vine, vine! Eu intru în arena, du-te! <hără> Mai oh, iaște-l în viitoră. Da, rețetă, ah, ah, valer. Curaște, Mă, Rodrigu. Ah, am, am dat Am căzut foarte rău. În stare în care te găsești, nu te mai puteți întoarce în reme. Oamenii mei vor veni în ajutor. Da. Eu trebuie să mă toari, fiindcă vreau neapărat să-mi salvez calul în care a rămas acolo. Du-te. Mă, mă nu poți să mai miși brațul, și nebunare a, a tuturor insucceselor de azi. Omului pe care îl urăsc cel mai mult, lui îi datoră ziceața. Și asta suprihirea tuturor. Câtă umilință nebunesc, câtă rușine, câtă gelozie și speranță de înfilipată. M-am uitat la Ionis. nu și nebunește că în momentele acelea grele pentru mine, voi citi pe fața ei pe care o ador, cu mult mai de interes. Uh, Puna gingașa galoatea acolo la feciorelnic o brațul mică în privirea i a întâlnit-o pe Alonso. Dar înainte ca soarele să pălească din nou cetățile răsăritului răspândind asupra lumii, pun de aura zilei de mâine, jur să mă răspându acest cavaler, dacă îl întâlnesc la noapte, pe drumul dintre Medina și Olmedo. Dar el să se fărăsc. Nu cunoaște puterea Gerozii mele. No, e în stare de orice. Mm? Trebuie să chimichești bine, Rodrigu. La ce bun. Sunt atât de frumoase cum n-am mai văzut de mult. Am anunțat Consiliul din Medina că majestatea voastră pleacă astă seară. Dar orașul ar fi atât de fericit să rămâneți și la serbările de mâine, uh -huh. încât vă roagă să mai întârziați două zile. Poate vă hotărâți să faceți această cinste orașului. Bine, din considerație pentru dumneata, marele meu conectabil, rămân Cavalerul din Olmedo a luptat cu mult curaj. A dat lovituri de mare maestru al spadei. Nici nu știu ce l-a ajutat mai mult astăzi. Vitejia sau norocul? E tot atât de curajos pe câte de stăpân pe mișteșugul armelor. Îl prețuiți pe bună dreptate, sire. Merită toate lauda și considerația mea. Am întârziat prea mult. s a făcut noapte. Nu mai poți pleca la ora asta la Olmedo. Oricât ar fi de târziu, trebuie să plec. Părinții mă aștept. Dacă apuci să vorbești cu Ines, ziua tot la ea o să te găsești. Din Or orice mă spune inima n-am să ascult. uite pe doamna Leonora. Alonso, Alonso, tu ești? Eu, Leonora. Ines, bine, imediat. Să de vorbă cu tata despre luptele de tauri care au avut locati. Te-l poate să intri în casă. Da. Du-te, te du-te, du-te. am să întârzi pleacă fără griji, doamna Alonso. Eu am să te ajung din urmă. Bine, -o, te rog, da. du-te spune Leonora, când am și eu fericirea să intru tot atât de ușor în casa asta? Ah, oh, cred că foarte curând. Tata îți aduce atâtea laude încât sunt sigură că e ai câștigat și inima lui. Când va afla de dragostea voastră și când va fi vorba de căsătoria lui Nies, între cei doi care o prețuiesc, va ști să-l aleagă pe cel mai bun. Cu oh. cine am avea, Leonora? Ah, cu Rodric! Nu spui adevărul. Vorbești cu stăpânul inimii mele. Sunt sclavul, nu stăpânul tău, Nu, Tu ești cel ce hotărăște viața mea. Da, da, da, da. Eu vă las singurei. Nu vreau să vă deranjez. Păi, ne? Cum te simți? Ca de viață. Și ca să-mi revin, am trecut să te Și de ce trebuie să chiar iar seara la Olmedo? Să-mi întuneri cu curia revederii? Părinții, mă așteaptă. Îngeloase pe toate femeile care te-au admirat pentru vitejia de care ai dat dovadă în luptele cu tauri. Eu am fericită să le aud cum te laudă, dar, dama de, de a te pierde, mă făcea să-mi tăinuiesc bucuria. Dacă ar fi nobil, spunea tata, așa ce din el soțul Leonorei și sufletul meu, deși celos, binecuvânta gândul ăsta al tatei. Nu, hmm. al meu vei fi, iubitule, și dacă buzele mele nu te-au spus-o încă, inima ți-o mărturisește fără încetare. Ce făcat. Sunt atât de fericită și de plici. De dragul părinților mei? Da. Prețuiesc sentimentul acesta, dar ia să mă să-ți spun cât îmi pare de rău. Îmi partășesc părerea ta de rău. Plec la Olmedo, dar inima mea rămâne la Medina. Plec. Adică nu, rămân sfârșiat de dragoste, de părere de rău, că voi lipsi de gelozie și bănuieli. Uf. Mă urmărește gândul că ne voi pierde de gânduri astea, Mă duc, mă întorc, nu găsesc locul, mă tem de invidia rivalilor. Mă arătăcesc în gânduri între tamă și iubire. Mai numit, soțul tău. Este un dar neprețuit al iubirii. Să fie iubit de tine, alesul tău. Dacă gelodia te iubirea ta este nerecunoscătoare. Nu sunt rost de bănuieli. Ar însemna inies să înjosesc numele meu de soț pe care mi-ai dat. Numai urmele închipuirii mele au născut fantasme. S-a întâmplat ceva, dragă-s Da, Da, tata vrea să se culce și... A întrebat de tine. Vin îndată, doamnă Acum du-te, Alonso. Pleacă. Adio, dragul meu. Când va fi ziua să ne vedem uniți, Ines? Aici rămâne viața mea, din clipa în care plec. Telo mă va ajunge din urmă. Adio, scumpa mea, Inies! Adio! All mm right. -hmm. acela pe care îl cheamă Alonzo Mariche. Feriște-te de spala mea! A dispărut. Să-l fi o revânire. Nu ce gânduri înfiorătoare. Poate că era umbra mea. Dar nu! A spus că este chiar don Alonzo. sunt toate urmările închipurilor mele sombre. Ce vrei de la mine gând care mă chinuiești într-o cepat în umbra mea. Poate că un el un joc al farii, ca să mă împiedice să plec din Medina. Numai ea nu mai am spus să mă păzesc, să nu cădătoresc noaptea, fiindcă sunt gândit de gelozie a rivalilor. Dar domnul Rodriguez nu mă poate duce Azi, când îmi datorează viața. În cavalerta, el nu poate cădea niciodată la semn datorie. Ne vezi, băiți chiar că de azi înainte, voi avea în un prieten Medina. Ne din nu răsare, decât în Medina. Nerecunoscintă recunosc lor la sală, de câte o supă te în, în ce? este să plătești binele prin rău. El vrea să trage un onor din viața lui și scotul este de Nimic nu mai poate scăpa de răzbunare, mai ales de când Dom Pedro și-a retras cu din Dar acum înțeleg că Telo era de fapt mesagerul dragostei lui Alondo, travestit în profesor de latină. Iar cu care i a cuprins inima frumoase, inevitabil, era de ziua de fagie. Inevitabil, o ființă nevinovată, neștiutoare. Tocmai pentru acest lucru nu trebuie să te gândești la răzbunare. Ba da, nu există nemelocie -nice mai mare decât să înjosești numele fetei Jupiter. Dacă e? pentru tu duce scompul de galop, trebuie să fie acolo. Dacă e însuțit de cineva, înseamnă că se teme anul. nu te râghii. Te-am așezat, domnul Anonț, a făcut niciodată ca să bune. Repede să ne scot din după copac. Cum e, domnul? în spate copacul acela. Mă agresează, mă tragi numai la semnalul meu. Ce nesigură e fericirea? Ce schimbătoare e soarta? Astăzi, strălucitor și admirat de toți ochii suveranului, Și cum. Când din Ceea ce n-am simțit mi s-a întâmplat acum, spre omele. Mir? Urmările pe sentirul omelei sunt. Unit cu într-o de de Ce înveți, ne-a trebuit Văd un om ce merge pe colină. Hei! opriște te omule! Cine mă spige? Un om în singurat în bezna nopții! Minunat! Mă sunteți minunat! simt în te duci! E, unde poți să ducă un țăran ca mine? Vezi bine, la câmp! Nu vrei să mă însoțești o bucată de drum? Nu, nu pot. Am cale multă de străbătut până la oborul meu. Te las cu bine! Ce stat e în spate în care te amă? Ce capcan îmi imaginația? Mai stai puțin, omule! Unde-i nispăruți? abia mai avut pașii. Hei, prietene! Stai, opriți te Nu mi răspunde decât acum. Sunt la jumătatea drumului, să mă întorc... Nu ce să ar putea spune despre mine dacă m-aș împărce la menina. Auzi zvon de glasuri. Cu atât mai bine. Dacă vă trece pe aici, îi voi însoțire. cine e umplă acolo? Un om, nu-l vezi? Hai! Oameni bun! dacă vreau nevoie, v-am pins să ieșiți la drumul mare, n-ați nimerit-o. Sunt un om sărac. Singura averea părinților mei e o livadă, iar a mea numai spada asta. Aruncă. te Ce spui? De ce pentru că nu mai ai nevoie de ea. Știi cu cine vorbești? Da! Cu mare cavalerii Olmedo, un toreador, un om încrezut și marginit, care a jignit Medina și a compromis casa lui Dom Pedro prin tertipuri infame! Dacă voi toți aceștia câți m-au înfruntat aici, ați fi adevărat cavaleri? v-ați fi măsurat cu mine acolo, Medina! Prilejurile au fost destul și nu acum în miezul nopții, când mă îndrept spre casă. Acolo trebuia să vă apărați pe strada aceea unde ți-ai lăsat mantea Rodrii, oh. fugind înspăimântat. Dar vă spun că îndrăzneala voastră nu mă sperie. Aici nu e vorba să ne îmătunăm puterile, e vorba de altceva. Deci nu m-aș da în lătul să-mi crucișel cu tine dacă ar fi nevoie. Încearcă! Hop Mendo! Hoc! Lași Par arma asta de a focuri masivul trapule. Ai o fi bine, Mando! Să fugim! Întâlneam unde? Si cu roiul, nu pierdeam. Am căzut trăpus de invidie și si gelozie. Ai mie. Ce o să se întâmple acum cu mine în pustie, toată asta? <precedent> pe care i-am întâlnit gonind nebunește spre Medina. M-a coprins a cuprins, uh. Uh. Aud. Aud, gemete. Mm. Se vaie de cineva. Uh. Mm. Din partea asta, parcă, am trebuit să fie pe aproape aici, lângă drum. Ava, ce groază m-a Hei! Cine e și unde? Mm. Hei! Să cobor de pe cal. Dar ce văd? E un alunză! Alunză! Alunză! O, oh, ce bine că ai venit, Telo. Bine că am venit, când o te găsesc. O, ah, câine, oh. că nu și trădătorilor! întoarceți vă mm. de drum, ați domărât pe cel mai bun, cel mai desăvârșit suflet, pe cel mai strălucit luptător care a furtat vreodată sabia în castinie. Nu te o mai și... tângui, Telo. Oh. că mă repede pe calul meu și du mă la părinți. Acasă? O, spune. bună veste, le duc din Medina. Ce va spune blândul tău, tată? Mm. Ce va spune biata ta, mamă? Mm. Majestății sale, eroică, îngăduitoare, a făcut dovada mărinimii sale. Medina e copleșită de recunoștință, iar eu v-am adus în fața lui să-i mulțumiți pentru binefacerile pe care ni le-a făcut. Mă simt foarte îndatorat, nu atât pentru mine, voi copilele mele care vă veți bucura de mălțarea noastră în rang. A într de ce să fii mulțumit, tata? Prin grația lui am devenit alcade de burgos. Astă seara n-a venit Alonso să mă vadă. Ce zici, Fabio? Ei, treburile poate că îl reci la casă, Triste, Trist, eu ți-am acoprim de toată. Ce-i fi? Ce-i Nimic, mai nimic. Nimic, nimic, nimic. Ines, aș fi fericit dacă te-ai mărit Să te văd la casa ta. Îți datoresc supunere, iubit al meu părinte, dar... n-am să mă mărit niciodată. Mărturisesc că nu înțeleg. Am, am să te lămuresc eu, A, t -am. T -am. dacă nu se supără Ines. Bine. Bărbatul pe care îl ai ales nu-i place. A, A, A, inima lui Ines, e... dată unui vitaz pe care și vegele îl prețuiește. A. E un sentiment care o cinstește și de care se poate mândri. Dacă îl iubește, sunt sigur că o merită și n-aș avea nimic de spus decât să-i vine alegerea. Pot să cunosc numele viitorului tău sus. A, este omul ca... Eu votă tu, dar ce mi-ai ascuns zineți? Nimic, tată. Să inima mea se odălați când voi și atunci când toate gândurile. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, mai suni nimic. Lasă-mă să mă bucur de sentimentele tale cu minți. Mm. Sunt sigur că-ți voi împărtăși dorința când ne oferi cere. Ah, cum să -mi mulțumesc, bună de a fi tare? Sunt fericit că fac oh, copile alea mea. <laughs> legele, legele, legele. Mă înclin la picioarele tale, sire, pentru mărinimia pe care mi-a arătat-o mie și fiicelor mele, numindu-mă guvernatorul cetății Burgos. E drept răsplata meritelor tale, domn Pedro, și a serviciilor pe care mi le-ai adus. Toată viața n-am năzuit decât să vă slujesc. Fetelor, voi sunteți maritate? Nu, Care-i numele tău? Și Leonora. Domn Pedro merită să-i aibă de gineri pe doi gentilomi din suita mai voastre. Sunt aici. Roagă să-i cununați cu augusta voastră mână. mână. Cine sunt gentilomi? Eu, Rodrig, năzuiesc cu îngăduința voastră la mâna frumoasă, Inies. Și eu, Fernand, la mâna Leonorei. Dom Pedro, la fetele tale vor avea drept soți doi cavaleri de frunte. Sire, dacă pot acorda mâna ficei mele Leonora lui Domn Fernand, nu pot dispune de voința lui Ines. Inima ei este dată. Ce-l îndrăzimează! Cine este alesul tău, Ines? Viteazul Alonso Mă-a O, cavalerul din Almeido, un bărbat viteaz fetit sodară. Ce e... Ce se întâmplă acolo la intrare? Un calărețire. Se chiarță cu gărzile. Vrea să-i vorbească, majestății voastre. Să-i se dea drumul. Spune că vine să ceară dreptate. Datoria mea este să împart dreptate. Nebiluitule, domn Juan, mărite rege, am venit la Medina, însoțit de un bătrân fără puteri, să-ți cer dreptate împotriva doi ticăloși. Durerea l-a în însoțitorul meu în fața porții, am ajuns singur în fața voastră. Ascultați-mă, în noaptea care a urmat sărbătorilor de ieri din Medina, Don Alonso, stăpânul meu, tânărul și viteazul neînfricoșat, care a dobândit prețioasa răsplata laudelor voastre, a plecat din Medina spre Olmedo ca să arate bătrânului său tată că a scăpat teapă de furia taurilor, mai blâns decât dușmanii săi necruțătoși. Am întârziat în Medina de unde am plecat mai târziu în urma lui ca să-l ajung. În întunericul nopții, o armă trădătoare l-a răpus. Aproape de punctul unde se desparte drumul spre Olmedo, m-am întâlnit cu un grup de călăreți gonind spre Medina. Luna a răsărit târziu, am recunoscut totuși pe doi dintre ei. Cerul aprinde câteodată lumina s-a cea mai adâncă spre a-i dovedi pe nelegiți oamenilor. Am trecut de ei puțin mai departe, îl văd pe dona Alonso gata să-și dea sufletul L-am suit pe cal, l-am dus acasă, ajuns la Olmedo, s-a sfârșit în brațele sărmanilor săi părinți. O, oh, ce întâmplare! Oprește-ți lacrimile, Ines, păstăiază-ți durerea să luăm cu noi acasă. Rege Pramăric, îți cer să faci dreptate. Tu care spui că i-ai recunoscut, poți să ne dai numele celor doi făptași jur pe legea mea? Că îi voi pedepsi așa cum se cuvine. Sire, făptașii se află chiar aici, de față. <gri> sunt don Rodrig și don Fernand. Cum? Chiar ei? Sire! Sunt ei, fierta! sire! Acești cavaleri sunt vinovați. O dovedește chiar turburarea lor. Să fie pe dată arestați și arestați și judecați. Pedeapsa cea mai aspră să pentru neleguita lor factori. Cavalerul din Olmedo va trăi veșnic prin renumele său, pe care nu-l va șterge uitarea oamenilor în trecerea neiertătoare a timpului. de Vega. Distribuția a fost următoarea: Alonso, Adrian Pinta, Inés, Dana Dogaru, Don Pedro, George Constantin, Leonora, Mirela Gorea. Regele, Görge Kozorić, Fabia, Stella Popescu, Telo, Mihai Malaimare. Rodrig, Dan Condurache, Fernand, Florian Pitiș, conetabilul, Alfred Metriu, Ana, Violeta Berbiuc, Mendo, Candit Stoica, Săranul, Radu Panamarenco, în alte roluri, Dumitru Chesa, Gheorghe Pufulete, Dan Gobe, Cristian Molfeta, asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Laura Niță. Regia de studio Nicolae Pasculescu Regia musicală Nicolae Nagoia. Regia tehnică Inginer Andrei Sireteanu Regia artistică Dan Cuican.